Ulice su rijeke grijeha, Svakog dana samo veće, Sa izloga šeitan nudi, Svakom komad lažne sreće, Dunja luk je ostario, But he did not remember that the man was happy when the Islam was left. I'm God, I'm God, I'm God, I'm God, I'm God, I'm God, I'm God, Hvala aduvana ila ala zaliminu, assalatu wassalamu ala ašrefil enbijaju ala mursalin, rasulina mu nabijina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajme'inu, salame teslimin kathira. Hvala Allahu, koji nas je stvorio i koji nas je ne pravi put uputio. Hvala na svim blagodatima koji su neizmirne. A hvala i sva zahvala blagodati uputej primjeru što počnemo sa večerašnjim jeli, hadisima i ovim prijevodom i komentarom, samo da nas podsjeti mi to, jeli, kažem ciljano, da uvijek trebamo biti svjesni lahvo i blagodat prema nama. U vremenu, a naročito u vremenu kad je malo oni koji čine dobro, a većina je oni koji su nemaru gafletu. Sam dolazak naš ili vaš ovdje je znak da vam je Allah ukazao veliku blagodat, odnosno da vam je ukazao veliki nimet dok drugi lumpuju i griješe na svakom koraku i na svakom mjestu. Allah nam je omogućio, znači otvorio nam je naša srca prema islamu, prema uputi pa smo odabrali dobro, odabrali smo hajr pored mnoštva zla koje nam se nudi. To je velika i čast i blagodat i to treba čuvati ko blago, veliko blago koje se može lahko izgubiti. Može se lahko izgubiti, a to blago posebno dobija na vrijednosti ako znamo da, da se to dobro čini u vremenu kada ga malo ljudi činija. To dobija na vrijednosti. Pa zato uvijek trebamo biti svjesni i ovaj naći motiva da se postaknemo na dobro i da budemo ustrajni u tomi. obzira koliko ga nekada možda smatrali beznačajnim ili malovrijednim. Ali vjerujte svaki hajer bio on, što kaže, i trun kao trun dobra. Čovjek će ga vidjeti na onome svijetu. I može biti uzrokom spas od zabljede na ovom svijetu. spas od zabljede. I da taj jedan moment koji za njega nije bitan ili ga ne smatra bitnijima, da bude uzrokom da ga Allah uputi i učusti na pravnu potu. Večera smo sa 51. hadisom koji govori o najvećem grijehu, a već smo spominjali jeli, slične hadise prethodno, قوية غريه نائبة شيء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني تجارك Fanzala Allahu 'azza wa jalla tasdiqaha walladina la yad'un ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al zalika yalqa 'athama Abdullah ibn Masud radhiyallahu anhu prenosi da neki čovjek upitao Allahu poslanice koji je grije kod Allaha najveći koji je grije kod Allaha najveći da Allahu pripišeš druga, a On te stvorio. To jeste da činiš širk, Allah te stvorio. Upitao ga je, a koji zatim odgovorio je da ubiješ svoje dijete izbojazni da jede s tobom. Upitao je koji onda, On je odgovorio da učiniš blu sa ženom svoga komšije. Tada je Allah uzvišeni potvrđujući poslanikoje riječi, objavio i oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju, i koji one koje Allah zabranio ne ubijaju osim kad pravda zahtjeva i koji ne bludnit će ako to, to radi zaslužit će kaznu. Znači ovaj hadis se naslovljen koji grijeh je najveći. Kao što vidimo u ovom hadisu, poslanika ili srl. nam je upitan. Znači, ashabi su bili radoznali, pitali su ga radi svoga dobra, radi hajra na ovom svijetu da ne bi... Da bi znali kako će biti najbolji, kako će Allahu najbolji bade činiti, pa su pitali poslanike i Salatuse nam, koji grijeh je najveći? Poslanike rekao da Allahu pripišeš druga, da širk činiš, a Allah on te stvorio. To je najveći grijeh. Mi smo to spominali prethodno. To je najveći grijeh i nema grijeha većeg od ovoga i to je grijeh na onom svijetu koji ga Allah neće oprostiti, na onom svijetu. Stim opet ponavljam da se čovjek i mušrik može pokajati na ovom svijetu. Dočite ube i obožavati samo Allaha. Jak kumrio u takvom stanju oni umrli kao, kao što je bio slučaj sa ashabima, je koji su živjeli u širku, pa je došao poslanik ali sallallahu aleyhi ve sellem sa istinom, uputom i oni su se, znači, došli ovaj do upute i ostavili širk i umrli kao najbolja generacija, je li, muslim, muslimana svih ilmina. Pa je Ashabu pitao, a koji je poslije toga? Poslanik je rekao da ubiješ svoje dijete iz bojazne da jede s tobom, iz bojazne siromaštva. I ovo je u skladu sa kuranskim ajetom koji također o tome govori zabranjuje to jedan od velikih grija. Inače ubistvo čovjeka je nakon širka jedan od velikih grija. Ubiti čovjeka bespravno je jedan od velikih grija odma nakon širka, vidjet ćemo i u ovom ajetu Kaže, volat atatura vlade kum hašete i mladek. Ne ubijajte svoj djecu zbog straha od siromaštva. U islamskom dobu da su ubijali svoju djecu, ako bi im se rodilo više djece i bojali su se znači, da neće imati šta jest, bojali su se siromaštva, pa zbog siromaštva ubijali svoj djecu. Taj greh nije prestao i danas dan, evo sad na vijestima, Vječeras gledam, u sedam saati ove vijesti, u Americi, ne znam u kojem gradu, danas se čovjek ubio Petero svoje djece. Petero djece e, predpostavlja se da je zbog siromaštva, jer je ostao bez posla i bojujući se siromaštva i gladi, ubio djecu. Znači to direktno ono zadire jeli, u samo pitanja aki ideje. To je jedno od na, jedan od najvećih griha. Ubiti čovjeka, naračno ubiti svoje djete. I danas dan je to jeli, poznato. Kod nas je to uvijek aktuelno, pitanje abortusa i to je jedna vrsta ubijanja, jer ljudi ubijaju djecu abortusom zbog bojazni kako će ga hraniti, kako će se onju njom briniti, tako da je na fakete. To je kod nas i te kako prisutno. Samo da nam je dođu do statističkih podataka ili do podataka iz jedne bolnice koliko se mjesečno izvrši abortusa, bez razloga, ne zbog zdravstvenih razloga, nego djete živo ili nije živo, Znači prije četvrtog, napunjanog četvrtog mjeseca, ali masovno se, to se masovno čini. Znači ovaj grijeh je i danas danite kako prisutan u našem društvu, samo drugom ruhu i po drugim imenom. Dalje treći, ovaj upita, koji je onda, on da oni odgovorio da će učiniš blud sa ženom svoga komšije. Inače, blud je također jedan od najvećih grija, a još je veći ako se čini sa ženom svoga komšije, pa kaže učinjaci zašto Zbog toga kaže što tvoj komšer od tebe očekuje da štitiš njegovu porodicu kad on nije kod kući, kada je suda, da je da se brineš o njima, da štitiš njegov čast i obraz, a desi se suprotno. Ti izneviriš to povjerenje i počiniš blud sa ženom svoj komši. To je znači još veći grij ne, od samog bluda običnog, nego to je znači zbog tog gnusnosti, zločina i djela grij se smatra još veći. Nakon toga Uzvišin Allaha je objavio ovaj ajet koji je potvrdio poslanikovi riječi i oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjuju i one koje Allah zabranjuje ne ubijaju osim kada to pravda zahtijeva a zna se islam kada to pravda zahtijeva kad je odmazda znači krisas onaj ko ostavi svoju vjeru odmetni se od vjeri i on se pogubljuje i imamo još primjer koji se spominje ona ko počini blud, a oženjeni je. Onaj ko počini blud, a oženjeni oženjen To su, znači, ispravom im se oduzima život. Imamo, među druge stvari, nadalmo u ratu, ovaj, nevijednik, njegova krv nije zaštićena, njegov život nije zaštićen. Pored ovih koji se spominju nakon širka ovome hadisu, imamo u drugim hadisma kojima spominju, kojima spominju drugi grijezi, E oni su također, ovaj veliki grijesi, nekada će se u nekom hadisu pomenuti posle širka neke drugi grijehe, neče ovaj. To sve zavisi od situacije do situacije i zavisi od čovjeka do čovjeka, znači od njegovog stanja. Nekada može biti blood veći od od ubistva čovjeka, nekada recimo krađa može biti veća od ludaj, sve zavisi ovaj od situacije do situacije. 52. hadis قلت لكي تتوقع أن يتحدث في المساعدة لا يتحدث في الجنة جابر بن عبد الله قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مال موجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيء دخل النار جابر بن عبد الله قال da je neki čovjek došao jer Vesnik s.a.v. je opitao ga koji postupci za sobom povlače nagradu, odnosno kaznu. Odgovorio je, ko umre ne pripisujući Allahu ništa, učiće će u dženet. Ako umre pripisujući mu nešto, učiće će u vatru. Ovo je jedno opće pravilo, mi smo o njemu govorili prijethodno. Jedno od načela Islama, principa, da onaj ko umre, me pripisujuča lahu druga načineći shirg on će biti stanovnik dženeta ili prvobitno ili kasni prvobitno znači ako umro euh na velikom ili velikim grijesima pa mala mali oprosti zbog njegovih djela i svoje milosti on će odnauči u dženet ili je umro ustrajeno velikim grijesima bio je mu'min vjernik tada će biti prepušten na lahovu milosti Allah ili će mu oprostiti, ili će ga kazniti, pa će određeno vrijeme boraviti u džihennemu i kasni izići u džennet. Znači on će na kraju opet ući u džennet. Neće ostati vječno u džihennemu. A je kumrej pripisujući nešto Allahu ući će u vatru u njoj će vječno ostati. Kumrej sa širkom, velikim širkom, on će vječno u vatri ostati. Njemu nema oproste na onome svijetu. To smo potvrđivali, spominjali, ali bitno je do ove stvari da nam se doboko urežu i u naše pamćenje, i u naše razumijevanje. Jer ovo su, ovo su temelj vjerika. Ovo potvrđuje i predel debu vera da je posanik sallallahu alaih sallam rekao kaže došao mi je Džibril i obradao me da ko umre iz tvoga umeta rekao mu i ko umre iz tvoga umeta ne pripisujuće allahu druga učiće u džennetu. Pa je posaniku pitao pa makar čini ozi na aluki kravu a Džibril mu je rekao pa makar čini ozi na aluki kravu. Mi smo ovaj sličan hadis kada Ashabu pitao ovo poslanika ili sl. Vs. pa ono isto ono govorio. Ovdje se hoće kazati, isto ovo su malo prije kazali, da onaj ko umri sa velikim grijesima kao što je zinaluk ili krađa, a vijednike, bit će prepušteno Allahovoj milosti. I ako ne oprosti te grijehe na onome svijetu, ide prvo u džehennem pa će na kraju u džennet, kad odgori, ili možda mu Allah i oprosti te grijehe ako bude to zaslužio svojim dijelima ili svojim odnosom prema Allahu. Što se tiče poslanikovi riječi pa makar čini oblud krao kravo, ovo je također potvrda jednog temelja islamskog vjerovanja, odnosno vjerovanja akideh, sunata ili džemata, da onaj ko čini velike grijehe neće vječno ostati u vatri pa makar ušao u nju. Znači, onaj ko čini velike grijehe i umre s tim grijesima, Znači ne, ne pokajavši se ili ne očistivši se od tih grija, ode na onaj svijet pa uđe u, u, u džehennem, u vatru neće vječno u njih ostati. 53. hadis Ebul Eswed Dili prenosi da je Ebu Hver rekao, došao sam vjerovjesniku sallallahu alimu sallame, a on je spavao, bio je u bijeloj odjeći. Ponovo sam došao i ponovo ga zatikao kako spava. Zatim sam opet, jer po treći put došao, on se već probudio. Sjevu sam kod njega, on reče, koji god Allahu rob izgovori La, ilaha ilaha ila Allah, a zatim umrije na tome, ući će u džennet. Pitao sam, pa iako bludnići i krade, odgovorio je, iako bludnići, blud učini i ukrade. Ponovio sam, iako blud učini i ukrade, odgovorio je, iako blud učini i ukrade. I treći put je tako odgovorio, a zatim je rekao, sviđalo se tu Ebu Zeru ili ne sviđalo. Rekao je Ebu Eswed, izašao je Buder govoreći, sviđalo se tu Ebu Zeru ili ne sviđalo. Znači ovaj ashab je došao kod poslanika Elisila Tversa nam, zatekao ga da spava, iz edeba, iz lijepog odnosa, nije htio da ga budi. Pa je dolazio drugi put, on opet spava. Tre, tega je treći put zatekao budna i čuo je tada od njega ove riječi koji zgovori ilah ilah ilah, zatim umre i na tome ući će u džennetu. Naravno, onda se podrazumijeva da u svom imanu uradi kakva dobra, da uradi dobrih dijela. A mi smo rekli da to podrazumijeva iskren šehadet. Ako kaže iskreno ilah ilah ilah, neminovno da čini dobra dijela. To je neminovno. Ne možemo naći iskrena mu'mina koji svedoči to toj srcem i ovaj, jezikom, a da ne učini nikakvo dobro i da ne klanja. To je malo teško zamisliti. Dok onaj koji to neiskreno govori iz svoga srca, on je, on je munafik i licenji. Znači ovako, svatanje je nekako najbliže i najprihatljivije. Pa ga je upitao, kada je čuo ove riječi pisanika, nije, upitao ga je, znači dodatno pitanje, pa ma, ako čini i bludi krade? poslanik pa mu rekao i da, je ako čini i bludi krade. Pa opet ponovio je tri puta, je li? na kraju mu je rekao, sviđalo se to, zero zelo nasviđamo. Ti ovdje kada, tako je to, pa makar ti to ne razumio, makar ti to, znači ne prihvatao svo, svoju dušu i svoje srcu. I mi nekad, jeli, budemo, bude takvi primjera slučajeva gdje slušamo neka predavanja i onda nekako nam nešto nije jasno, ili smo mi godinama vjerovali u jedno i onda čuli nešto drugo i onda odbijamo to. Ne možem to prihvatiti. Zbog toga jes, mi smo ili smo pogrešno razumijeli, ili smo pogrešno čuli, ili kada smo čitali knjigu onako sa, sami pa pogrešno kažem shvatili i onda čujemo neke stvari ovaj koje nismo znali nismo i znali pa nas iznenadije ne možemo ih odmah ni prihvatiti otku to često imamo imamo takve slučajeve bilo je ovdje na na predavanju gdje ovaj baš, ovo, ovaj temelj ko, ko iskreno svjedoči da nema boga selain Allaha uče o dženetu A onda se postavljalo pitanje šartova laj laj la, la. Koji su šartovi laj laj lula? Zar može se bez šartova laj laj lula la, učuđeneta, a tako dalje? Naravno, iskreno svjedočenje podrazumijeva da čovjek vjeruje srcem čvrsto, da očito je jezikom i da u svome imanu, to je neminovno, da uradi dobra dijela ili dobrih dijela. On će kad tad učuđenete. Ako budemo do, dosta dobri dijela, i ne bude ustrajen u grijehu, on će ući odmah u dženeta, lahu milošću, ako bude imao grijeha velikih i ne budu mu i iće u dženet, pa će na kraju izići u dženeti. 54. hadis govori o oholosti. Oholost je jednoj velikoj bolesti, bolesti ljudskih duša, pa kaže, ako bude imao u srcu i najmanje oholosti, neće ući u dženeti. An Abdullahi ibn Masood radiyallahu anhu an Nabiya sallallahu alaihi sallama qal la yedkhul al jenneta menkana fi qalbih midhkalu dharrati min kibru qala rajulun inna rajula yuhibu an yakuna thubuhu hasena wa na'nuhu hasena qala inna allaha jameinu yuhibu al jemal, al kibru bataru al haq wa gamtu al nas Abdullahi ibn Masood radiyallahu anhu pramsi od veroviesnika sallallahu alaihi sallama da rekav neče uči u jennet kod koga u srtu bude ina imani uglosti ili koliko je trun oholosti. Neki čovjek je upitao, čovjek doista voli da mu bude lijepa odjeća i obuća. Mislio je, je to oholost? Ja je poslanika, je li to oholost? Kad je čovjek lijepo obuče, buče lijepo odjeću i obuču. Jel li to oholost? Poslanik je odgovorio, Allah je u istinu lijep i voli ljepotu, a oholost je nijekanje istine i omalovažavanje ljudi. To je oholost. Znači odgovor u hadisu, nije oholost kad se čovjek lijepo obuče, Pa nije oholost nikad vozi lijepo auto, ni oholost nikad ima lijepu kuću, izglednu i udobnu, nije ni to oholost. Oholost, kao što kaže psanika selam je nijekanje istine i omalovažavanje ljudi. To je definicija oholosti. Nijekanje istine. To ne mora biti istina vjeri. Ne mora to biti nijekanje imana. To je već kuf nevjersko. Može biti nijekanje istine i nećemo da priznamo neku istinu u međusobnim našim odnosima ili ovaj, kada smo u nekoj parnici, nećemo da priznamo istinu, to A i sami znamo da je to istina, recimo. ali nećemo iz kaprica ili iz principa da je priznamo, to je oholivost. I omalovažavanje ljudi. Kada ljudi omalo, malovažavamo, kada ih pocijenjujemo, smatramo da su oni slabiji, manje vrijedni, manje vrijedni da su mi bolji od njih. To je znači oholost. Inače, oholost je pokuđena osobina. To ne bi trebalo i ne smije da se nađe kod pravog, iskrenog mu'mina vjernika, jer iskren mu'min vjernik je ponizan, ni ohol, čak ne znači sebi tu osobinu da se nađe u, u njegovom uh, odnosu prema ljudima, a kamoli prema vama. Kaže nam, u pisanik Ali es-Salat, "Nećuću ču bude imao i trun ovolosti ili kibura." Postoje različita tumačenja ovog hadisa. Al-Hatabi kaže da se misli na ovolost prema imanu ili vjerovanju. To znači prema imanu i vjerovanju, oni svakako nevjernik, ne, ne prihvata imani vjerovanje i nećuću ču U Drugo znači da da u momentu ulaska u đenet u njegovom srcu neće biti ni malo oholost. To jeste, oni koji budu ulazili u džene dženetije, kada budu ulazili u njegovim srcima neće biti ni truna oholosti. Međutim, ova dva tumačenja su malo daleko znači od prave istine, jer ovaj hadis odnosi na kibur, na oholost koji, koji je na ovome svijetu zabranjen. Oholost je osobina koja je na ovome svijetu zabranjena i pokuđena, a to je uzdizanje nad ljudima, njihovo omalovažavanje i odbijanje istine. Da znači, ispravno značenje je kao i kod sličnih ovih sličnih hadisa da onaj ko ima oholosti u svom srcu ne mora znači da je da nevjernik nego neće ući u džennet prvo prvobitno kada oni budu prvi ulazili u džennet pa im bude oprošteno nego će ga Allah kazniti pa kad odgori za tu taj grijeh Onda će na kraju ući uđenet. Ovo govori da je oholost, da je to veliki gdje. Oholost je veliki gdje, kao i laž. Zato treba čovjek da vodi borbu sa svojom dušom, da te negativne osobine, a posebno se neke ističu u životu, u međusobnom odnosu, znači u odnosu među ljudima, to su uh, zavist i oholost. To su dvije opake bolesti duše, opake osobine. zavist misva zrna odnosno sjemena ti bolest imamo u svojoj prirodi, u duši. Neko je to odma uništio, je li? Iskorijenio, a neko je to uzgaja, uzgaju odnosno njegovi roditelji su pustili te osobine da se u njemu razvijaju i u mladosti, kasno i onda je to malo bilo teže ovaj iskorijeniti. I onda čovjek se niti protiv toga borio i, i bio je muslimana, a na u njemu ostalo to Znači, ne smije se dozvoliti, a to je veliko zlo, ne smije se dozvoliti da čovjek o sebe uzgaja i da, da ovaj, u svojoj duši u sebi tu osobinu oholosti i zavisti. 55. hadisa Nebih Hureyreti radijallahu anhu kale, kale Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, ih netani fin nasihuma bihim kufr, a tanu fin neseb vanijahatu alal međit. Omaložavanje porijekla i naricanje spada u nevijestvo. Ebu Horeyre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovu poslanika, selleme, da je rekao dvije stvari s kojima ljudi čine kufr su omalovažavanje porijekla i naricanje za mrtvima. O ovom porijeku smo govorili prošli put, načini koji nisu bili, da je kad čovjek negira svoje porijeklo, odnosno odriče svoga oca, da je to grijeh i da je to kufr, ali ne kufr, nevijestvo koji izvodi čovjeka izvjeri, nego Ne, ne, kufr nezahvalnosti nezahvalnosti prema roditelju, jer odricat se od onoga ko nas je rodio, to je velika stvar. Također, naricanje za mrtvima naricanje za mrtvima je, se smatra također velikim grehom jer i to je ne, na neki način, kao što kažu komentatori ovih hadisa da su to dijela nevijednika. To su dijela nevijednika i običaj, i edep džahilijeta, predislamskog doba. Iako ste gledali i čitali, a gledali se vjerovatno i film o Muhammedu, ali i se lahko ravno pod zastavom Muhammeda i neke slične filmove, je bio običaj kod Arapa. I danas danča čak, taj džahilijet se zadržao, kod nas je manje, a kod Arapa puno više, oni čak znaju da iznajemljuju narikače, meju narikače koji on plaćaju, poznate da nariču za umrlima i oni dobro plate, a one nariču onako plaću, to je ovaj, znači puno glume i pretvaranja, zato da se time kao iskaže poštovanje prav umrlom. Hvala Bogu, mi nemamo ovaj, takvih običaja kod nas, ali imamo naricanje od strane rodbine, od strane roditelja, tako dalje, što je također zabranjeno. To samo, kao se kaže Hadis, to samo smetame itu, to ga uznemiramo, da naričemo za njim pustiti suzu, zaprakati, je normalno, jer ljudska duša, je li, čovjek je sa emocijama i to je normalno, kao što je poslanik I.S. plakao za svojim sinom kada je umro, ali naricanje i udaranje je li, rukama po glavi i čupanje odjeće, to su osobine, odnosno običaje nevijednika i onih araba u predislamskom dobu džahlijetu. Neki kažu da to vodi do kofrane vijestva, I to je nijekanje, taj kufrije je nijekanje blagodati i dobročinstva. Nijekanje blagodati i dobročinstva. Kada je u pitanje o, ovaj, omoložavanje porijekla, to je kufr nijekanja blagodati i dobročinstva. 56. hadis govori da je nevijednik kaže, kiša je pala zbog zvijezde. Pitanje, znači, suje vjerja. Kaže, izvijed ibn Halid el veli Allahu Allah na Hudejbi je klanio sabah namaz s nama. Nakon kiše koja je to veće padala, pa pošto je završio namaz, okrenuo se ljudme i rekao, znate li što kaže vaš gospodan? Rekli su Allah i njegov poslanik najbolje znaju, rekao je, kaže, osvanuli su moje robovi kao vjernici i kao nevjernici. Znači neki su kao vjernici, osvanuli neki kao nevjernici. Ko kaže, kiša nam je pala lahovom dobrotom i njegovom milošću, on vjeruje umene a ne u zvijezde a onaj koji kaže kiša nam je pala zahvaljujući toj toj zvijezdi taj ne vjeruje u mene, a vjeruje u zvijezde ovde znači u ovom hadisu za njega je vezano određeno suje vjerje koje je bilo prisutno kod Arapa da su kada bi pala kiša u određeno vrijeme u određeno godišnje doba ili dio dana oni bi govorili pala je zbog te zvijezde ili zbog one zvijezde imali su određena suje kaže Soma Hadisu da je, je, je nevijednik, onaj ko kaže da je pala kiša zbog zvijezde. E sad postoje dva tumačenja. Da je to kufr, da je to nevijestvo kojim gubi osnovu imana. Da ko kaže da kiša pada zbog zvijezde neki, da je to nevijestvo, ono pravo nevijestvo koje ga izvede izvjere. Ako je to rekao s ubjeđenjem, da je zvijezda ta koja upravlja i odlučuje o nekim ovaj promjenama u prirodi i u kosmosu. To je čisto nevjestvo. Znači, Allah uzima Allahu e, određena svojstva i djela i pripisuje zvijezde stvorenju. Međutim, ako ne, ako ne vjeruje, stvar ako vjeruje da Allah svim upravlja i da Allah daje kišu i da upravlja kosmosom, a da je zvijezda samo znak e, dolaska kiše, Odnosno da je neki prirodni znak dolaska kiše što se znači iskustva ljudi prate je li stoljećima je li tako pa prenosi s koljena na koljeno da određene prirodne pojave dolaze određeno vrijeme kao što kod nas ima te đemre u ovo đemre u ono babine huke i ostalo recimo primjer što ne mora znači da može da tada baš mora pa se snijeg ili kiša i to kažu islamskućanstvo nije kufr, neko, to može biti u određenim situacijama, mekruh pokuđeno, mada ispravno je mišljenjako. Znači dokazano to iskustveno, iskustvom, stoljećima ljudi prati, ovaj, ali ne vjeruju da to daje kiš, nego kažu da ti znakovi, odnosno to vrijeme, da je znak pojavi neke, neke prirodne pojavi kiše, snijge ili vjetra, to nema nikakve smetne. Znači to su opet Allahovi zakoni u prirodku i koji... vadaju. Znači ovo je sporno. Ako čovjek vjeruje da zbog nekog stvorenja da pada kiša, da on upravlja ti ime. Ne daj Bož da vjerujemo za neke bogougodnike, levlije, da kiša pada zbog njih. Ili da ako odemo tu, na to mjesto kod tog drveta ili kamena, da kiša spada, pada zbog toga ako smo tu otišli i molili se za kišu itd. I drugo, tu još imamo jedno tumačenje, to je da da je to kufr nezahvalnosti, njekanja blagodati. Znači, ako vjerujemo da ima e, padanje kiše veze sa zvijezdom ili s nekim drugim stvorenjem, da je to kufr nezahvalnosti, njekanja blagodati, jer samo je Allah taj koji daje kišu. 56. hadis, stvari, mislim pročetam, 57. hadis, bježanje roba od vlasnika je kufr. A tu je za zajedno i 58. pod istom istom temu. Kaže, šabi kaže da je čuo djerira, radi Allah, anu kako kaže, koji god rob pobignu svojih vlasnika učinio je kufr, sve dok im se ne vrati, mensur veli ovaj, ovaj se hadis tako mi Allah prenosi od vjerovijesnika, međutim, ja ne volim da se ovdje u Basri prenosi od mene. Nešto nije tio da ga spomeni, jeli? To jeste ne volim, kao što je ovdje dole, ne volim da se prenosi od mene kao riječ poslanika, viselem, u Basri, zbog mnoštva muotezijela i hariđija, to su znači, sekte u islamu, koji smatraju velike grešnike da će vječno biti u vatrija hariđaja i ih još proglašavaju i nevjernicima. Uzimajući kao dokaz tekst ovog hadisa, mi smo već pojasnili njegovo pravo značenje i pobil njihove dokaze. Ovo su riječi enevvija. Sljedeći 58. hadisan, Djerir radi Allah, anhu, a nebije sallallahu sallam je kala, idha eba kal abdu lem tukbe salatun. Jerir radijal danu prenosi da je vjerovjesnično selem rekao namaz neće biti prijimljen robu koji pobigni. Štiče robstva i robovlasništva, to je stanje koje Islam zatekao i koje je potvrdio. Znači priznao je onaj robstvo, robovlasništvo i to je Islam potvrdio, ali je usmjerio ga ka nekoj humanosti. Usmjerio ga ka nekoj humanosti da rob i musliman može biti roba koji zatekao se jeli, u, tome, u tom stanju, međutim, on ima sva, sva prava sva prava kao lahov rob i pred Allahom jednak. I druga, znači, druga prava i drugi propise koji islam uveo u vezi robstva, ali o tome nećemo govoriti. Ovdje se spominje da je onaj ko pobigno svoga vlasnika učinio je kufr, takođe se misli na kufr, uh, onoga ko halali takav čin, da je taj nevjernik u izaz izvjeriku ko halali čin, ko halali bježa, da je dozvoljeno bježanje roba od njegova vlasnika. E, ovi drugi kažu, vezano za ovaj hadis, namaz neće biti prijemljen robu koji pobigne, kažu da mu je namaz ispravan, ali nije mu Kabul. Ispravno je klanjao ga, je odužio se pred Allahom, ali neće biti prijemljen, ne, neće se savapa za njega. A to se to potvrđuju... Jednom meselom, jednim pitanjem, da je namazna onoga koji je oteo zemlju i klanja na toj zemlji, da mu je ispravan, ali nije Kabul isto. I to uzimaju primjer, znači ovaj, odnosno nema se vapa za taj namaz. To je razlika. Znači, isto imamo primjer, ako čovjek u, na ukradenoj jahalici ili autu obavi neku islamsku dužnost, recimo hađi, Tamo je taj hađi ispravan zbog ispunjeno se svih ruknova, saslanih dijelova, Al dana nema se vapa za njega jer je učinio jer tu učinio znači na, na haram jehalici na noj jehalic ko Iz dozvoli. dva zadnja hadisa ovo je bitno da napravimo razliku između onoga što je ispravno i što nije kabul. Razumite? Čovjek može učiniti neko djelo u islamu ili ibadet koji je ispravan. Znaci ispunio sve uvjete. Međutim to djelo nije mu kabul što kaže u nas nije primljeno i neće ima za njega nikakvog vapa. Zato što je dobro delo učinjeno, znači, vezano za određeni griji. Znači ukrao zemlju i klanjeno na toj zemlji. Jer ukrao auto i otišao na hađu. Pa možemo ovdje dodati pitanje o ukrao pare. Ukrao pare i otišao na hađu. Ali to se rijetko može desiti. Ukrao Ukrao pare. To je već nešto drugo. Jer to što je uzeo te pare koje on uzeo, one su mu halap, samo kama koju će dati je haram. To je razlika. Ovdje je ukrao pare, znači, drugo, bilo da je musliman ili ne, ne musliman i obavio hađe ili učinio neko dobro djelo. Znači, njegov hađe po tim propisima on ispravno ga učinio sa nijetom i znači, obavio je Tavafi, Arefat i sve, međutim, nije mu kabul, džaba ga obavio, skaruju džaba ga obavio. I ovdje mi je završilo večeras, da mojim Allah s.w. Nasoj utvrđuje se na putu vjere da nam poveća naše znanje i da nam podari iskrenost. E kulukauli hada wa astaghfirullahi wa astaghfiruh innahu huwal gafururrahim.